Kapittel 44. Og han tok til å føre meg tilbake på veien til helledommens port, den ytre som vender mot øst, og den var lukket. Så sa Jehova til meg: "Denne porten, lukket skal den forbli. Den skal ikke åpnes, og ingen mann skal komme inn gjennom den, for Jehova selv, Israels Gud, er kommet inn gjennom den, og den skal forbli lukket." Men høvdingen som høvding skal han sitte i den, for å spise brød framfor Jehova. Gjennom portens forhold skal han komme in og samme vei skal han gå ut. Og han førte mig nå gjennom den nordlige porten til plassen foran huset, så jeg kunne se det. Og se, Jehovas herlighet hade fylt Jehovas hus. Og jeg falt så på mitt ansikt. Da sa Jehova til meg, «Menneskesønn!» Vend ditt hjerte hit, og se med dine øyne, og hør med dine ører alt det jeg taler til dig om alle forskriftene for Jehovas hus, og om alle lovene for det, og du skal vende ditt hjerte mot husets inngang, samt alle helgedommens utganger. Og du skal se si til opprørskheten, til Israels hus, «Dette var den suverene Herre Jehovas har sagt. Jeg har fått nok av dere på grunn av alle deres vedestyggeligheter, Israels hus.» Når dere fører de fremmede inn, de som er uomskårende på hjertet og uomskårende på kjød, så de kommer inn i min helgedom og vannheliger den. Ja, mitt hus! Når dere frambærer mitt brød, fett og blod mens de fortsetter å bryte min pakt på grunn av alle deres vedestryggeligheter. Og dere har ikke tatt dere av pliktene i forbindelse med mine hellige ting, og dere satte heller ikke andre til å ta hånd om pliktene overfor meg i min helgedom i stedet for dere. Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Ingen fremmed, som er uomskåret på hjertet og uomskåret på kjød, får komme inn i min helligdom. Det vil si, ingen fremmed som er mitt iblant Israels sønner. Men de levittene som fjernet seg langt bort fra mig da Israel, som forvillet seg bort fra mig, forvillet sig og gikk etter sine skittne avguder, de skal også bære sin misgjerning og i min helledom skal de bli tjenere i tilsynstillinger ved husets porter og tjenere i huset. Der de som skal slakte helbrennoffere og slaktoffere for folket, og der de som skal stå fremfor dem for å gjøre tjeneste for dem. Fordi de fortsatte å gjøre tjeneste for dem framfor deres skittende avguder og ble en snublestein til misgjerning for Israels hus, derfor har jeg løftet min hånd mot dem, lyder den suverene Herre Jehovas utsang, og de skal bære sin misgjerning. «Og de skal ikke nærme seg meg for å tjene som prester for meg, eller nærme seg noen av mine hellige ting, de høyhellige ting, og de skal bære sin ydmykelse og de vedestyggeligheter som de gjorde. Og jeg skal visselig sette dem til å ta hånd om pliktene i huset i forbindelse med all tjenesten i det, og i forbindelse med alt som skal gjøres i det. Men de levittiske prestene, Sadok sønner, som tok seg av pliktene i min helledom da Israels sønner forvillet seg bort fra meg, de skal nærme sig mig forå jøre tjeeste for, for mig, og de skal stå fram for mig for å frambarere fett og blod for mig, lyder den suvere herre Jehovas utsang. Der er de som skal gå ind i min helllledom, og der er de som skal nærme sig mit bor foråjøre tjeeste for, for mig, og de skal ta sig afpliktende år for mig. Og det skal være slik, når de går in i Portene til den indre forgårn, at de skal bære linklær, O ull skal ikke komme på dem når de gjør tjeneste i portene til den indre forgården og innenfor. Hodeplag av lin skal det være på deres hode, og underbenklær av lin skal det være om deres hofter. De skal ikke binde om seg med noe som framkaller svette. Og når de går ut til den ytre forgården, ja, til den yttre forgården, til folket, skal de ta av seg de klærne som de gjorde tjeneste i, og de skal legge dem i de hellige spiserommene og ta på sig andre klær, så de ikke helliger folket med sine klær. Och sitt hode skal de ikke rake, og håret på hode skal de ikke la vokse fritt. De skal ubetinget klippe håret på sine hoder. Og vin skal ingen av prestene drikke når de går inn i den indre forgården. Och en enke eller en fraskilt kvinne skal de ikke ta seg til hustru, men jomfruer av Israels hus avkom, eller en enke som er enke etter en prest, kan de ta. Og de skal lære mitt folk forskjellen mellom det som er hellig og det som ikke er hellig. Og forskjellen mellom det som er urent og det som er rent skal de la dem få vite. Och i en rättsak er det de som skal stå der for å dømme. Etter mine rettslige avgjørelser skal de da dømme i den. Og mine lover og mine forskrifter vedrørende alle mine festtider skal de holde. Og mine sabbater skal de hellige. Och til ett dødt menneske skal han ikke gå in så han blir uren. Men for far, eller for mor, eller for sønn, eller for datter, eller for bror, eller for en søster som ikke har kommet til å tilhøre en ektemann, kan de gjøre sig urene. Och etter hans renselse skal de telle syv dager for ham. Och den dagen han kommer inn på det hellige sted, inne den indre forgården, for å gjøre tjeneste på det hellige sted, skal han frambære sitt syndoffer, lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Og det skal bli dere som en arv, «Jeg er deres arv, og dere skal ikke gi dem noen eiendom i Israel. Jeg er deres eiendom. Kornoffere og syndoffere og skyldoffere, det er de som skal spise dem. Og alt i Israel som er viet, deres skal det bli. Og det første av all den første modne grøden av alle ting, og hvert bidrag av alle ting, av alle deres bidrag, det skal tilhøre prestene.» Og første grøden av deres grovmaltede mel skal dere gi til presten for å få en velsignelse til å vile over dit hus. Noe seldødt dyr og noe som er revet i stykker blant de flygende skapninger eller blant dyrene skal prestene ikke spise.